När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala, från vilken han hade drivit ut sju demoner. Hon gav sig iväg och berättade det för dem som var tillsammans med honom och som nu sörde och grät. När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom, trodde de inte på det. Därefter visade han sin annan skepnad för två av dem, medan de var på väg ut på landet. Också de gick bort och berättade det för de andra, men inte heller de blev trodda. Sen visade han sig också för de elva, medan de låg till bords. Och han förebrade dem deras otro och halstarighet, då de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. Han sa till dem, Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd. Dessa tecken ska följa de som tror. I mitt namn ska de driva ut dämoner. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med sina händer. De ska inte bli skadade om de dricker dödligt gift. Och de ska lägga sina händer på sjuka och göra dem friska. När Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Men de gick ut och predikade överallt. Och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åt. Följde det.